It's FM, FM. Oh, oh, oh, oh. Fredagsfrannan, morgon till talkshow mm. med Janne Hornbom och Johanna Lind. It's FM, It's FM. God morgon, god morgon, god morgon och varmt välkomna till fredagsfrallan Morgontidig radiotalkshow här på Hits FM som är byggd med mig, Janne Holmbom. Och inte Johanna Lind för hon är på väg till Värnamo, stackars flicka. <laughs> eh, var roligt att ni hänger med oss ett tag. Eh, så här på morgonen. Det är liksom det är något speciellt på månaderna, eller hur? Friday brunch Nu lyssnar på fredagspralla Ja det gör du Fredagen 26 maj Och i morse var det riktigt riktigt kallt kalla vindar Jag tror det stod typ 11 grader eller något där på termometern Men imorgon ser det ut att bli en kanondag faktiskt Riktigt fint väder imorgon Lördag Honey, ska vi säga grattis till någon? Ja, det är klart att vi ska säga grattis till någon. Vi ska säga grattis till Vilma och Vilhelmina. En hel stad gratulerar vi idag, eller stad kan vara det kanske. En hel ort. Däremot så finns det faktiskt ingen temadag idag. Men. Ja, jag kanske har ett förslag på en temadag. Vi kan återkomma till det senare. Och sen kan man väl också konstatera att idag, just idag. Så vann Loreen med Euphoria. Jag lovar, jag ska inte sjunga hela. Är det någon som kommer ihåg när? Var det fyra år sedan? Var det fem år sedan? Nej, det var 2012. Det var alltså elva år sedan. Times fly, som de säger. Och det måste man väl verkligen hålla med om. Någonting som var fullständigt frödande. Som fick sin dom. 2010. Det var jag vet inte om ni kommer ihåg, han, kommunikationschefen på Röda Korset och, och cancerfonden. Han som försnillade eh, över 6 miljoner. Eh, vi, vi behöver inte nämna hans namn, han är över 70 år idag och är fri, men han dömdes till fängelse. Och det där påverkade, vet jag, Röda Korset tappade väldigt mycket i bidrag eftersom. Man tappar ju trovärdigheten när, när en person kan. Annars är det ju så att just Röda Korset och alla de där andra föreningarna eh, med 90-konto, de är ju bra och intressant att använda, inte minst i dessa dagar när de samlar, många av dem samlar pengar till folket i Ukraina som vi verkligen behöver hjälpa på alla sätt. Ah, jag tänkte jag skulle köra den här också. Ja! Vad FM. Ja, Det här är ju den här lilla ingressen som vi har som där vi försöker summera och, och vi har tänkt ut någonting som något som påverkar vardagen eller som vi har reflekterat över i vardagen. Johanna brukar ha superbra och jag och mina brukar vara trafikrelaterade på något sätt. Jag inser liksom att ju äldre jag blir desto mer handlar det om trafik. Jag kan inte riktigt förstå varför. Men idag så har jag faktiskt en en Kanske en liten allvarligare sak. Du kan ju fundera på den här själv. För så skrev man ju så här. Har läst men ej förstått. Nu kan jag tycka i den här kommentarsfälten och i debatten överhuvudtaget att uttrycket har ej läst men förstått ännu mer tongivande för inte nu senast så skrev ju Lena Andersson en, en debattartikel i Svenska Dagbladet som handlar om att eh, politiker överanvänder ord som fattig och fattiga barn och allt vad det är för någonting och sen gjorde hon några enkla räkneexempel på hur man faktiskt kan mätta magar <laughs> Med, och då var hon så pass krass, hon använde havregryn jävla havregryn det, det står man sig hur länge som... hon använde priset på ris och vad hon, hon har fått verkligen löpa gatlopp. Och, och, och man har för, för, förändrat och förvrängt det här och, och tolkat in andra saker i texten än vad egentligen hon skrev. Och det blir så tydligt: Har ej läst men förstått. Här ska vi hugga på. Jag tänker att vi kanske ska backa tillbaka lite. och Det är inte fel. Och man, även om man inte har svenska dagbok så kan man gå ner på biblioteket och läsa artikeln först om man nu har bestämt sig för att, för att hänga med i debatten. Ja, men det är bara vad jag tycker. Så är det. Eh, gillar ni Bob Marley? Ja, det skiter jag ju. Nu gör det inte. Han kommer i vilket fall som helst. Escuchas el del. Viernes. Du lyssnar på fredagsprallan. Ja, det gör du. Och jag tänkte faktiskt bara lite, lite innan vi drar igång så jag måste bara spela några uh, takter på det här. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my Ja, god morgon Bonodin. Tackar. God morgon <laughs> ja. själv. Hörru är du? Välkommen hit. Vad kul Tackar. att du är här. Ja, du är ju nästan lite stammis här. Ja. Nå några gånger har du varit här i varje fall. Ska ja, se några gånger stängt. Ja. Jo då, så. Det är så mycket knappar här hela tiden. Är det bra? Ja, pik? jättebra. Ja. solen skiner. Ja. och imorgon är stora höjdpunkten. Ja, imorgon, imorgon är det dags för sommen runt för 50 55 gången. 50, 50 gången till om jag. Ja, det är fränt alltså. Mm. Och, men, men, men egentligen anledningen till att att du är här, det är för att det kanske blir sista gången. Ja, oh. nu, nu börjar det ju ta så lite med eh, deltagaranmälningar Men eh, det behövs några till egentligen för att det ska vara ekonomi i det Ja, för det är så alltså, när, det har, när det var som mest Hur många? Hur många... Ja, 1460 någonting ja. Jo, det var 2016 tror jag Ja, du förstår Och nu, om vi tar För, för, för några dagar sedan då var det typ 340-350 anmälningar mm. Och hur mycket är det nu? 390. 390. Ja. Och ni skulle gärna vilja komma upp till en 500 i varje ja. fall. Va? Ja. Det är, det. det är därför vi har samlats här. Ja. För att på, detta, på, på några minuter här försöka få folk att pumpa däcken helt enkelt. Ja. Men, ja. men, men då tänker folk så. Nej, men vänta nu. Alltså cykla så där långt. Men summan men runt är egentligen tre lopp. Eller? Ja, äh, det, vad det kan det gör. man säga. Eh, det är ju som runt eh, och det är ju 14 mil drygt. Ja. Sen har vi ju över torpen och det är ju... Eh, Vänta nu, 14 drygt, det är och 4? Ja, 14, ja, ja, det är ja. nästan 14,5 då. Ja, ja, Okej. Och, <laughs> ja. Ja, det är som runt. Ja. Ja. Och sen har vi torpen runt som är 9,5 mil. Ja, det är ju inte så farligt. Nej, men det är ändå lite så. Har du ingenting som är ungefär hälften av det? Jo. Asså? <laughs> och det var ju... Det, ju Premiär förra året då. Och den är över över trearna, Mossebo, Sommen och hem till Tranos Och ah, då okay. är den fyra och en halv mil ungefär. Och det, det handlar på att fyra och en halv mil på cykel, det är inte sådär jättelångt igen, så jättelångt. Det tror jag alla gör. Om man tar det som en utflykt och tar lite pauser och tar ah, trevligt. För det, för det som är intressant med det här, det är tidtagning på loppet. Men det är ingen tävling. Nej, ah, vi får... Vi säger att det är ett motionslopp och därför har vi inga vi säger, resultatlistor. Ja, man får leta upp sitt egna namn och tid. så. Ja, just det. Så, och det är ju ganska sunt. Ja, jo, men det är det ju. Vi vill ju inte att det ska vara en tävlingshets runt. Utan man ska ha det trevligt. Ja, för det, det är ju faktiskt så Det är ju faktiskt så att, att vem som helst med cykel kan vara med. Ja, den, ja. den ursprungliga idén eh, Det var ju att man tog sin Vanliga pendelcykel Eller jobbcykel ja, Och en tränings Och så hade man liksom en dag Ute och resten av familjen Åkte och hejar Och, ja, just det. Ja. och då, man kunde sätta sig i backen Ihop och ta en fika Innan ja. man fortsatte cykla och så. Ja. Ja, det, alltså det, det är sunt på något sätt Det är, liksom, det, det, det är mer den här eh, Friluftslivstanken Eller hur? Ja men men, äh, ja, äh, men alla fick ju inte vara med från början. Nej, Eller det är, det är, är alltid lika kul. Jag har ju åkt Vasaloppet och lite sånt där. Ja. och Man trodde ju inte att tjejer kunde klara Nej. av det. Nej, Så. Och likadant var det ju här faktiskt. Att första loppet 1967 fick inte damer vara med. Nej. Sen eh, nästa år, 1968 då var det en liten kupp. Ah, okay. Det var tre tjejer som eh, cyklade. Ah, Har de sådana skägg och grejer på ah, sig? Nej, det tror jag inte. Men, eh, och de klarade ju galant. Ah. Så varför skulle inte de kunna ah. vara med? Så att eh, 69 då, då och efter det så ah, var det tjejerna. Liksom. Ah, just det. Ja. Ah. Och nu för dig, den tjejerna är ju nästan ja, minst lika duktiga kan man säga. Ja, men det är väl klart. Så att... Eh, men du jag har ju jag är ju med sångarbröderna och vi har ett uppdrag på Vattenrundan varje år och vakta stadiontältet. De har ju ett jättestort tält. och det var så det kom om första gången när vi när vi när jag klev in där, när vi hade tecknat det här avtalet med stadion så kom jag in och så sa men vad fränt det var 1800 kvadrat. Vad fränt så Har ni hel, en hel Stadiumbutik här inne? Nej så det är bara cykelprylar. Alltså vilken materialsport det ja, ja. har blivit. Det, är no, det, är no, alltså det finns ju allt. Det finns allt. Ja, till och med mm. så fanns det eh, någon form av som man satte på öronen för att slippa vindsuset. Har du sådana bosäller? Nej, jag har inga. Men jag vet ju hur de är. Och det är många som har det faktiskt. Alltså, att det blir, uh, alltså det, uh, det här jag, uh. jag har, har tinnet och det, jag, mm. jag cyklar ju hela tiden då i så fall men, men, men, men, men, men, men så är ju inte så man runt att man behöver ha en sån här lättviktcykel uh, Får man cykla med batteri förresten? Ja, men nu. Det kommer ju inte att räcka så långt. Nej, det, det Så är det kanske. Så att, Har ni äh, ingen laddstolpa ja, ja, precis. <laughs> man kanske kan hoppa in och snabbt och ladda. Ja, men det finns inga sådana liksom, restriktioner. Nej. Ja, jag hade tänkt på en, en, cykel, en här elcykel. Blir de tyngre att trampa när, de, när inte batteriet funkar än en vanlig cykel? De är ju lite tyngre i sig ja, jag själva. Säger äh, ja, i sig också. Nej, men så är det ju. Och det, man kan väl säga just den materiella utrustningen. Man säger, ah. Nu är det ju 99 procent har ju resesyklar och, ah. och trick ah. eh, Och det är därför vi har liksom. Ja börja köra det korta loppet för då är ju meningen att man tar sin elcykel eller ja, sin cykel det, så och sen man bara har säger... trevligt Ja, eh, precis Kommer man tillbaka lite till grundtanken. Ja, kan just man det. Ah, Vi ska snacka lite mer med, med, med Bosse Nordin om, om hur det egentligen började vem, vem som är egentligen pappa till alltihopa här Vem som tog en cykel och drog iväg Vi, vi, vi ska prata mer Men jag tänkte vi spelar den här Har du kvar din röda cykel? Har du en röd cykel, Bosse? Ja, en röd-vit. Ja, ja, men då spelar jag den här för dig. Mm. Mm. Har du kvar din röda cykel Som jag lånade en enda gång Har du kvar din cykel Har du kvar din gamla sång Har du kvar din röda cykel Och din gamla röda cykel Har du kvar den gamla leden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 har du kvar din röda cykel? Har du kvar din varma röda bun? Den som kysste mig så mycket Så att jag fick röda bunn Mm-hmm. över till lyssnar på fredagsfrallan. Ja, fredagsfrallan som idag pratar om cykelloppet eller cykelloppen som runt som går av stapen för 50-50 gången i morgonlördagen 27 maj. Och för att hjälpa mig att minnas och prata lite om det så är bonodin här i studion. Alltså en eldsjäl, får man kalla dig för det Boseller. Du är fan överallt. Är det inte så att du röjer så, så är du ute och far någon annanstans. Va? Ja. Du är väldigt engagerad i, i... Är det Sol som du är engagerad i? Då? Ja det är det väl. Men sen är det ju mycket inom skidorna. Både Smålands ja. skidförbund och Svenska ja. skidförbundet. Varför blev det så? Varför, varför knarkar du inte och spelar rock'n'roll <laughs> ja, istället? Ja, nej är <laughs> ju men Jag är all, alltid idått att eh, ursprungligen spelade jag bandy och fotboll i Nässjö. Ja. Eh, sen så tyckte jag väl att jag sprang bättre än de andra så då började jag med lite med orientering och längskidor. Ja. ja. Att, det har varit med med sedan barnspel ja. och du nu, nu, nu pratar vi som en runt och eh, cykling och nu tänker folk så ja det här får ju inte försvinna det här är ju en tradition sedan 1967 alltså, om jag, vad gör jag då om jag nu säger ja jag är med och, cyklar, och jag cyklar väl nåna kortar eller vad det nu kan vara hur, hur, hur gör jag rent praktiskt då då tar man sin vanliga cykel och så en tränis. Ja. Och så åker man ner till stadshuset på lördag. Mm, imorgon? Ja, Precis, ja. imorgon. Och sen finns det då efteranmälan som vi kallar det. Okay. Och då ja, får men... man en nummerlapp och ett chip och sätta på sin cykelhjälm. För hjälm är ju obligatorisk. Ja. Ja, just det. Och sen så är det egentligen bara att sticka iväg efter lite instruktioner vid torget. Okej, okay. mm. så det är ingen speciell starttid eller? Ja, tiden startar När man åker under en startbåge alltså det är ah, elektroniskt okay. Men det start. finns andra. Mm. jag kan inte komma klockan åtta Imorgon kväll ah, vill nej. Cykla, nej. Utan det är på morgon sånt. Vi släpper iväg sådana här snabbtim Vi är halv tio imorgon okay. ah. Och sen släpper vi iväg Zoomen runt, långa rundan vid tio ah, okay. Och sen direkt när de har Försvunnit så är det torpen runt Då och. kan man pizza på liksom Och där. efter det så är det måste ah, gå då. Det. Och det är ju egentligen för att man inte ska ja, Långa rundarna är ju snabbare ja, Antagligen det, ja. så. Och sen är det väl så att jag menar, du, du får komma och efteranmäla eller till alla rundor eller hur? Ja, ja, ja. ja, ja, så, ja. Självklart. Men, men du, men du eh, 1967 var första loppet men, men det finns en bakgrundshistoria Till hur det här kom till egentligen. Kan inte du dra den Jag kan dra den lite snabbt ja. Och det var ju 1966 så Var första Ja Okej, okay, ja Uh, och då tänkte jag Den välkände bo -orde, ah. Att uh, aha, Vi har ju också en sjö uh -huh. uh, Varför inte cykla runt den Så han fick för sig det här att han cyklade runt sommen. Uh -huh. uh, själv uh, Han var ju också medlem I friluftsfrämjandet Och uh, de var stora på den tiden De var stora på den tiden Och han hade ju sin stuga ute i Elmås. Uh, och de hade någonting som heter Brasafnar uh. När någon fick prata om ett ämne och så. Och då berättade han om sin tur runt Zommen och hur det var då. Uh, på den tiden så var Olle Samuelsson ordförande i uh, Friluftsfrämjandet. Pelles pappa. Ja, uh, Pelles pappa. Uh, uh. uh, Trond Ja, uh, just det. Uh. Uh. Uh, och han tände på idén. Uh. Uh, så so till nästkommande år, uh, 1967 då. Då släppte han iväg två stycken från skolmöbler eh, okay. för att testa rundan uh -huh. och det var Per Ullsbo uh -huh. och jag vet inte om han jobbade då eller om han var sommarjobbare uh -huh. eller något. Uh -huh. Men sen var det eh, Kide Bengtsson, Uffe Bengtsson och Björn Bengtssons pappa. Uh -huh. eh, Carl okay. Axel Bengtsson uh -huh. var ju kamrer eller uh -huh. ekonomiansvarig uh -huh. på skolmöbler. Så de två cyklar runt i skinpai och eh, oväxlad cykel för att testa banan. Och då var det om brus också. Liksom. Ja, precis. Mm. Ah, men det, det, det, det, är en, det är ju en rätt fin bild, eller hur? Va? Aha, ja. det, för det beskriver ju verkligen att det här: är, det här är liksom friluftsfrämjande, och det är liksom och, och, och, och vanlig hoj, liksom. Mm. Det, det funkar, det är, det är inte det är, det är liksom inte tävling på det sättet. Nej. Man kan tävla och i skön fin Aa. dag liksom. Fika lite när man känner Aa. för det och så mm. jag, såg, jag, såg, jag tror jag såg någonstans att både hade vi senare tillfällen att hade räknat hur många uppförsbackar ja. det är, typ ja. 50 stycken. Ja. Men det kanske vi inte ska nämna idag. Om kan vi, finns vi ska någon en för Ja. Ja, det är ju en härlig start mm. eller hur och, och, och, då, och sen har det faktiskt har det varit inställt var du under pandemin var det någon, har ja, pandemin en, var det ju två år där vi inte kunde köra äh, utan annars ja. har det annars har det snurrat ja. alla år. Ja. Men det, det hade 67, då var det fortfarande vänstertrafik också. Måste det vara? För den kom ju september 67, ja, det, det måste ju varit, eller ja. hur? Ja, det stämmer. Så de Så man undrar ju liksom mm. hur många vänstertrafikanter som ställde upp 68 som, <laughs> inte, som vi inte känner till som försvann ja, ja, ja, på sen, så Men visst var det så. Här? Visst, apropå, på tal om försvann. Visst var det någon som försvann. Det var ju ett år. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var. Um, vi undrar ja det saknades kön helt ja, enkelt det, ja. när, när vi summerade i målet ja, det. Um, och där fanns ju inga mobiltelefoner man kunde ju inte liksom få tag i någon och så då. men efter ett tag så helt plötsligt kom han i en lugn uh, fart och uh, cyklande och då hade han varit på högmässa inom kyrkagångsskön <gården> <gården> <gården> Ja. Småland, jag säger ju då det Och då gick det ju på söndagar Ja, just det, jag tänkte Aha. ja För nu tänker jag, annars kommer vän av ordning Det finns inga högmässor på lördagar, Men då, var, då gick ja. det på söndagar Ja, men det är väl klart Hör ni lyssnar på fredags? För alla, Vi pratar cykel Och let's cheer it up Round your street, I'm creeping Better be ready body. På du lyssnar på fredagsbrunnskän. Du lyssnar på fredagsfrågan för alla, morgontid morgontidig radio talkshow här på Hits 597,8. 97,8 som med mig Janne Holm om det enda frukostsällskapet du behöver. Och idag dessutom så bjuder vi nästan på lite marängsvis eftersom Bon Odin den lilla godingen i studion. Och, och vi pratar sommen runt som går av stapeln imorgon och du vet att du kan efteranmäla dig. Och det är viktigt att så många som möjligt är med faktiskt så att, så att vi får ha kvar det här fantastiskt för det är ju faktiskt den, vad ska man säga, det, är, det, är, det borde vara en turistattraktion men framförallt så är det ett oerhört vackert och mysigt sätt att ta till sig sin egen omgivning och den natur som, som omgärdar oss. Bosse, ska vi, ska vi, ska vi prata? Ska vi, ska vi cykla du och jag nu? Kan inte du ta med mig på en cykelrunda, den stora rundan? Hur, hur, hur går det och vad är, vad är det man ser under vägen? Vi tar den långa runda då. Ja, det, ja gärna. Man, absolut. Och det är ju den ursprungligen. Eh, det är ju den. Ja. Ehm, och då blev det lite nytt förra året. Att vi får ju inte cykla på väg 32 mellan Zommen och Bokshavn. Okay. Så, så vi var tvungna att förlänga den med ja, 19 det. kilometer ja, kan man ja, just säga. Det, ja. Så nu går det till Trehörna. ja. Och sen blir det ju sling Och där har vi en kontroll Men de här som cyklar långa Stannar nog inte nej, där utan nej. det blir svanser De som tar det lite lugnt så. Det, är ju en, det är en väldigt vacker väg Trehörna mot Boxholm mm. Men den är ju väldigt kurvig Ja, Och det är ju en uppmaning Vi försöker få fram till deltagarna Att Ta det lite lugnt. Om man ligger i dubbla led bakom en skymdkurva så det kan ju komma en bil. Absolut, ja precis. Så det är li lite ja. eget ansvar. Men det är ju en jättefin väg. Ja, det är ju en sån här kurvig motorcykelväg. Ja men det är det verkligen och så här års är det, just de där vägarna är väldigt fina så här års för att då har ju inte grönskan kommit så mycket så man kan fortfarande se jag vet, var man åker den där, trots att man åker många gånger så kan man säga, men gud ligger det ett hus där mm. eller titta vad är det där så det finns mycket att titta på. Ja. ja. Och den var uppskattad faktiskt förra året när vi hade det Ja okej, okay, ja. Sen då så kommer man ju ut eh, bakvägen kan man säga till Boksholm. Ja just det, ja. Och sen, då svänger man ju höger, kommer bort till Svisslag. Ja, just det. Och så cyklar man ju, vi cyklar inte ut på väg 32 som sagt, utan vi svänger vänster där. Ja, just det, precis innan Svisslag ja. där liksom sen kommer vi upp då och, och, ja, till brandstation kan man säga ja, just det. och sen till Storgatan heter den väl i ja, mm. och där får man ta det lite försiktigt för det är kullersten ja. och dessutom är, är, är jag vet inte vet inte varför men den är byggd ungefär som som rum det är sju kullar men det är också Buxom OK och har en kontroll de hjälper oss några ah, på mm. själva Storgatan yep. ja men vad trevligt mm. ja vi har sett att suttit en skylt nu mm. kanske en mål på Storgatan att här begränsad framkomlighet mm. äh, under den 27-åra. Ja, bland annat vår kompis Claes Sjökvist. Fixat. Ja, det. Ja, ja, det var perfekt. Mm. Ja. Mm. Det var jättemycket text. Så man mm. man gick inte att köra 180 där för mm. Då har man inte läst texten. Nej. Nej. Det ska jag påpeka för Claes ja. att nu var man tvungen att köra och hålla hastigheten där. Ja. Det var dumt. Ja, ja, ja. Så, och så passerar ni genom Boksons enda rondell. Ja, precis. Ja. Och sen åker man ju mot Alexander då. Ja. Ja. Efter ett tag då så svänger ju de från Torp Rundan svänger till Blåvik ja, just det. Medan då zoomar runt fortsätter Ja just det för de tar ju av då ner mot då, då, då, då, Där Den sträckan från den man tar av Och så ner mot Blåvik Där det, det, jag är nästan Förvånad om ni inte kommer se älg mm. Det är oerhört mycket älg I det området så att, men, men de kanske inte gillar cyklister jag vet ja. inte. Nej, ja. ja. Men, men vi ska men vi, ju köra vi, vi stora. fortsätter. Ja. Vi fortsätter ja, ja. Ja. Så, och då fortsätter vi till Alexander. Ja. Och det är ju en fantastisk väg. Ja. om man tar några kort så tar man ju där ja. där eller med hur, hur. Men cyklisterna har ja. vattnet ja. Liksom, ja. Och slingarande väg Jättefint Ja, men det är verkligen fint då. Mm. Och sen kommer man fram till Alexander ja. och där har vi ju en ny kontroll. Ja, just det. Det är bland annat göra något Lite chef Aha, okay, ja. så. Så att det Eller så att man kan får... man parkera cykeln Gå in på Svärshuset och, ja. och äta lunch Precise. Eller vad det kan vara för någonting ja. Ja. Ja. Eller åka ner till, till, till Campingen och, ja. och käka en glass ja. Det går också Men sen fortsätter vi för, Men högmässa är det inte med Alexander För Nej. det är lördag Det är därför vi kör lördag <skratt> ja. ja men nu fortsätter vi ja Ja, ja. Ah. Sen pinnar vi på ah. eh, upp för backen i Alexander där. Den är, den är dryg. Den är dryg. Ah. Äh, men nu numera är det ju asfalterat så det går ah. ju lite ah. bättre. Ja, ah, det var ju grus det till var och, ju grus för ah, den. Ah. Mm. och sen fortsätter vi egentligen mot... Eh, Pinnarpsbaden kisa Ja ah, just det, ja, och... så man passerar Och då kan man ju, för då passerar man Vad heter det då där han, snickan är Han som är så duktig på trä Ja, ah, det eh, vet jag inte ah, mm. Ah, mm. Ah, mm. Där kan man mm. också, Pärskaferi Eller vad det heter, eller något sånt där Ligger det Sjön Ören, eller. Sjönöören Ja ah, säkert, säkert mm. ah, det, det är en liten håla där Men så vi kommer ändå Och så förbi pinna. Och där får man ju bada numera, mm. även om man inte kampar Har jag förstått, om <laughs> ja. man känner för det <laughs> Ja klart i för sig ja. men man visst ja. ja. Sen kommer vi ut på eh Kisars med movvägen. Och då tar vi höger där. Då, då tar vi höger. Ja, just det. Och sen där går ju lite ner förr ja, det Efter. Ja, ganska mm. skönt faktiskt. Mm. Ja. Och så börjar vi snudda lite vid en igen. Ja. Och så svänger vi upp till några vi. Ja, just det. Och där är det ju fint vi också Ut mot sjön och, ja, det, och, och där kyrkan och, där. och, och så vidare. Ja. Vid församlingshemmet där så har vi ytterligare en kontroll. Okej. Okay. Vilka är det som sköter där? Ja, det är sol. Ja, ah, det är sol som ja. sköter där. Ja. Och där har vi lite ja, Kaffe, bullar och. För oh, Gud. toa finns ju där med. Hur, om jag där, hur, långt, hur långt har jag åkt nu? Eller cyklar, trampat eller vad heter det heter? Ja, nu har du ju åkt. Ja, drygt halva. Ja, ah, mm, mm, okej. Okay. Mm. Det är ju perfekt. Alltså mer än sju mil har vi ja, trampat redan mm. nu. Alltså. Ja, du ser. Det går runt, Boserö. Men sen då så går det ju upp till ASPI. Och det är ju lite sån här slakmota hela vägen, ja. som de säger. Ja, det är det faktiskt. Mm. De, är nästa, de suger nästan mer än en rejäl uppförsbacke. Mm. För det, det är liksom, du måste ligga på hela tiden. Ja, precis. Ah. Men det är ju en fin väg där också. Ja. Aspö det, det, mm. ja. det, det, det är ju väldigt vackert i Aspö också. Alltså, det är ju så lätt att bli hemmablind. Mm. När man, men det är så oerhört vackert. Och så här år så är, det ju ja, ja. Det är ju brutalt. ut. det är fint som helst. Ja, i, i Aspö då kan man väl stanna till på lanthandeln då? Ja. Va? O och... på Stellan. Ja, så kör ja. han Stellan läget. Mm. Ja, ja, han borde ju cykla. Han kan <laughs> hålla på det där och vad det? Där får han lämna av fru och dotter ja, ja. Ja. Eh... ja. och så vänder vi ju mot eh, tranos igen, igen då. Ja, just det. De... Och det är ju lite upp och ner. Det är ju inte helt självklart eh, så. Mm, nej, det är ju... Man tänker... Man ramfall. Sitter och kör. Ja, ja, där är det ju. Mm. Är, det, är det ramfall? Är det, där är de där? Ja, det, det är där man svänger av mot torpen, va? Det ja, just det. Mm. För där kommer de där ut, kommer då, de, de ut. som har kört. Och så, okay. så tar de alltså. sällskap, med ja. zoomar runt. Är det högerregen som gäller där? Nej, det är huvudled som gäller där. Ja, det är stopp. stopp <laughs> ja, just det. Ja, och sen fortsätter vi. Och så ja. kommer vi till Hästra. Åh. Ja. Och vi hästar vid, ja, vid blomsteraffären där. Ah, okay, okay. Där har vi en sån här checkkontroll med det här chippet som deltagarna har på hjälmen så då kan vi se att de är på väg in imorgon. Ah, okej, okay, ah, okay. så det är liksom... Ah, och där, där kan man säga att man kan ju följa loppet på hemsidan om man har passerat de här ja, kontrollerna. Ja, Okej, okej. Hemsidan då? Så det, vad är det då? eller här laget och så. Nej. Sommerrund.se. Mm. Mm. Mm. Ja, så enkelt. Ja, hur bra. Sommerrund.se, mm. yep. ja Ja, och ju hästra där, där, får man se det är lite och grejer där så man får ja. inte komma in med full fart mm. in där, Nej, ja, det är ju hästrestbegränsning, det är ju 30. Ja, ja det är det som man får. <laughs> men du innan hästra där sett sett sett ifrån Asby, där är det några riktiga uh, kingkrokar också mm. och under upp upponerar eller hur? Och den vägen har vi ju varit tvungna att sänka hastigheten nu då på lördag. Ah, okay. För Trafikverkets skull. Ja, ah, okay. de ah, just det. Ah, ja, ah. mm. ah. ah, men det är bra. Och det, och det ska man väl säga då, man ska väl tänka på det att man är ju faktiskt ute i trafik. Ah. Det och det är inte, ju upp till deltagarna att alla trafikregler. Ja, ah, precis. Det är ju liksom stopplikt gäller ju ah. även för, för cyklisterna om sig. Ah. Ja, precis. Mm. Ja, nu är vi i Hästra där och, så, och, och, och, och, och då får vi liksom ett sms från moster som följer dig och säger hella, hella. Ja, Du, hella snart i mål Jag start i mål ja. Det är bara en mil kvar Ja, för då är det bara en mil kvar, <laughs> eller hur? Ja. Ja. Mm. Och då, när man, när man närmar sig Tranås, vad tar man vägen då? Är, kommer man Storgatan då också? Eller när? Ja, du, kommer, du svänger vid Bäck, vid Heterondellen Ja, okej, okay, ja in mot stan. Jävla äh, mm. mycket rondeller. Ja, ja, ja, ja, ja, där är lite det är lite flaggvakter och grejer. Ja, det, ja. Och sen förbi eh, idrottshallen. Ah, okay. mm. Ja, okej. Och så kommer man ju förbi parkhallen och så upp mot torget Det må målet där sen. Målgången mm. är på, på, mm. på ja. torget. Och starten var ju också vid torget oh, på ah, Stugatan. Ah, ja, kul. Men du. Jag är helt slut. Är du lite svett? Eller? Nej, men du är ganska vältränad. Men jag kände det där, är liksom. Så, men för jag. Jag, vet du, jag har funderat lite på det här. Med, jag cyklar ju inte speciellt mycket. Vi, jag, jag är faktiskt ägare till en av världens dyraste cyklar. Vi är rätt många som äger världens dyraste cykel. En sån här cykel. Den, den har jag betalt länge på innan jag vann så, så att säga liksom. ja. men, men, men äh, äh, för jag, jag har ju sprungit rätt mycket ja. eller ja, jag ska väl inte men, men det har ju varit min stora men, men så börjar inte knäna riktigt funka och så, där, så, att då, då, så nu, nu försöker jag gå fort men Man kanske är det ska många som har sprungit sönder sina knän som börjar cykla, ja. börjar cykla. Men, men vet du det finns en grej som tar emot vet du vad det är? Ah, det är två saker som tar emot men det, det ena är ju Ja det finns tre saker som tar emot jag bara, När jag bara tänka så tror jag aldrig jag kommer att skriva Nej men det är det där dels, Häcken ja, Man får ju ont alltså, ja, alltså det är ju Och sen är det där jag, att, att, jag tycker det tar lite ryggen Men då har jag väl kanske fel teknik då eller så är jag omusklad mm. i, i den delen Ja men det är nog mycket att ställa in Cykeln efter Ja, ja men det är nog kanske det jag vet. Och, och välja rätt sadel och lite ja. sånt sen sen, är det ju, Man måste ju vänja sig mm. Sen funderar folk kanske Men, men vänta vad är, vad är den tredje grejen då ja, det är ju, du vet, Om du sätter på en cykel mm. Och så om du inte har rocketstyre, vilket jag mm. funderar på, fan, det är kanske det jag ska ha. Rocketstyre, kommer du mm. det när man har rocketstyre och limpa? Texas-styre. Ja. Texas-styre. <laughs> Texas ja, bullhorn eller hornbord. Men nu ska man nu är ju, jag visar med händerna, jättebra radio. Nu är ju styr ganska långt ner. Mm. Och då ska man ju böja sig framåt och har man... Kista då så tar ju, det tar ju liksom naturligt emot. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Mm. Men vi får ringa en expert. Ja, mm. ah, men du var roligt. Nu har vi tagit oss, åt, nu har vi tagit, tagit oss runt hela eh, loppet också. Eller hela sjön. Det är ju fantastiskt. Eh, vi kör lite det här då. Cause he gets up in the morning.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 And the best thing's so conservative to And his mother goes to meetings While his father calls a maid And she stirs the tea with counsellors While discussing foreign trade And she passes looks as well as bills At every suave young man Cause he's all so good And he's all All Cause he's also good, and he's also fine, and he's also healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, one the best things so conservative. Fredagsfrannan, morgon till talkshow med Janne Holmbom, Johanna Lind vid FN. Yes, fredags för och vi har Bosse Nordin eller Boo Nodin <skratt> i, i studion, och vi pratar Summen Runt, och du hittar massa information om, om loppet som går av stapen imorgon på SummenRunt.se. Och du kan efteranmäla dig, och gör det för att så mycket i Tranås och runt omkring sker med hjälp av ideella krafter men det kan ju inte vara så att man ska betala för att andra ska få, få möjligheter. utan det måste på något sätt gå ihop sig för föreningarna annars är det döfött, annars är det döfött, tyvärr så är det och det här, här, det, här, det här det här är något som håller på att hända i samhället alltså det blir svårare och svårare att få folk att engagera sig i Stockholm så pratar man ju till och med om att Man betalar heller till ett företag Som driver träning för ungarna Än att man själv går med i en förening det, Alltså det är skrämmande Ja det, det är ju en trend Man kan det är ju många som är med i privata träningsgrupper och kan betala 8000 för att kunna åka skidor åtta ja. gånger. Ja. Istället för att vara med i en skidklubb då till ja. exempel och betala 500 kronor i medlemsavgift så du kan åka hur mycket som helst. Ja. Men det blir ju lite att man får ja, ett föreningsansvar. Ja, ja liksom lite, så. Så. lite så. man så. köper sig ja. fri ofta i, idag ja. så. Det finns ingenting ingen, finns ingen tystnad som är så tyst som den tystnaden som uppstår på ett årsmöte när det saknas någon funktionär. Och man mm. frågar årsmötet om det är någon som kan tänka sig och ta på sig uppgiften. Det, det är nästan genant. Ja, det är det. Men, och så sitter man där så tänker man Men jag kan ju för fan inte vara med själv överallt Nej. Och det, det där är ju ett syndrom jag, jag har en liten mentor kan man säga ja. Som heter Göran Nilsson i Eksjö, okay. Som har varit med i allting egentligen Och han säger där De som är mycket engagerade De hinner lite till Ja de som inte engagerar, dem de hinner inte ens skriva under ett protokoll. Liksom. Nej, äh. nej. nej det, det, ja, men det är verkligen så. så att, ja, men sen är det ju så. Det, det är ju inte. Man får ju så mycket tillbaka ja, när man ja. engagerar sig. Eller hur? Så att det, det, ja, men, men, men vi slår ett litet slag för det. Mm. Och det är ju faktiskt så att det är ju ett konglomerat av föreningar som gör Zoomen runt möjligt. Ska vi bara rabbla lite så vi liksom Alltså, loppet från början var ju friluftsfrämjandet men ja. sen eh, när de eh, ja, lade ner mer eller mindre så var ju flera av friluftsfrämjandets medlemmar var ju i, med i Tranås AIFs orienteringssektion. Ja. Så då tog ju de över och sen så blev ju det här sol till ja. slut och, och, och det är ju vi som arrangerar loppet. Ja. Så, men sen nu då när vi har förlängt rundan då behöver vi lite folk till. Ja, just det. Och då har vi engagerat Trehörna byarlag i Trehörna. Ja, kul. Cool. Oko i Boksholm. Ja. Och sen har vi också i på den korta rundan har vi Trons Boys damlag som hjälper till som flaggvakter. Ja, cool. det är jättebra. Så det är jättebra, ett sådant ja. samarbete men du, vi har ju haft stora idrottsprofiler eh, som, som har cyklat det här va? och, och Fundin var någon sån master, någon sån start mm. Eller vad var det i början eller något sånt där också va? För första åren man körde så, för att få ut och, och då körde man ju iväg hela, hela gänget ah, samtidigt ah, Bara ah, på ah, en, ah, en flock ah, ah. Och då, bara för att kunna ta sig ur stan så hade man en master som eh, cyklade först. Ja, just det. Och ingen fick åka om master. Ja, just det. Så att, ett år så var ju Ove Fundein som fyllde 90 häromdagen. Grattis Ove. Mm. Sen har vi haft Honken Holmqvist till exempel har ju varit master. Ja, tänk Står att, mål utan mask. Äh, bara en sån äh, grej vet du. Ja. ja. Men, men jag tycker den här är rätt bra. Eh, 2007 var det ju faktiskt också en annan idrottsprofil som, som var med i själva loppet. I och för sig den korta rundan fegis. Va? Och det var ju nytillträdde kommunalrådet Anders Villander som valde den korta banan och blev ideligen omkörd. Men han hävdar själv, han hävdar det är faktiskt inte ens bevisat, det han hävdar själv, att han själv körde om en rullator. <laughs> men uttalade sig i alla fall positivt om loppet kan jag läsa här i historiken. Ja, det är väl vi landa i ett nötskal på något sätt. Ja, ja vad kul. Ja. Men har du något annat så här minne? Eh, från, från något, som, något som har varit liksom för dig känt så här, wow vad fränt alltså. Nej ja, men äh, min pappa cyklade ju sommar runt uh, ett tiotal gånger. Okay. och Det var ju när jag var liten. Uh, och han, det var ju så, han jobbade på Televerket i Näsjö och då var det några jobbarkompisar uh -huh. så där, som skulle göra årets bedrift typ. Och då var det sommar runt. Uh, så han tog ju sin treväxlade cykel varje år och så en vanlig tränings. Och sen var vi med resten av familjen uh -huh. och satt och väntade på honom. Och i solskenet. Ja. Mm. ja, men det låter ju hur mysigt som helst. Så att, men det var liksom en lite annan feeling. Och jag, jag skulle vilja liksom, eller jag hoppas att det kommer Klar, tillbaka det. lite. Där. Mm. Och, och visst är det så. Om man nu tittar på väderprognoser och så. Ja. Så verkar det ju som att det här är ju perfekt att göra som en familjeaktivitet imorgon. Ja. Så missa nu inte chansen. Mm. Och cykla som en rund. Välj, väl någon av de här rundorna. Mm. Alltså, och, och, och gör en familjeaktivitet av det eh, för inte bara så får du lite frisk luft du får se en vacker natur du får lite bättre kondis ja, om du inte bara är med och tittar och äter bullar och dricker kaffe, då får du bara en njutfull dag men framförallt så hjälper du till att, att hålla traditionen i liv och det är nog så viktigt Bo Nordin, stort tack för att du besökte oss i fredagsfrallan. Lycka till nu! Men ja, du cyklar ju inte själv imorgon, du har ju fullt upp kan jag tänka. Ja, fullt upp från ja. klockan sex och ja. framåt. Ja. <laughs> Bra. Tack snälla Bosse för att ja. kom. Ja, tack. Och ni andra ha riktigt skön helg så hörs vi snart igen. Cykla lugnt. Get on your sure you'll be rummaging through Oh, and the shit's your horror You've seen your future bright Yeah, but it's so, oh, so absurd For you to say the first words So you're waiting and waiting and The only reason that you came So what you're scared for Tonight And some might exchange a glance But keep pretending to dance Don't act like it's not happening As if you're impolite to so go and mention your name Instead you'll just do the same As they all do and hope for the best The only reason that you came